Наша пропаганда навчала ставитися до них із презирством і ненавистю. Та хоч як я намагався підігрити в собі ці почуття, вони видавалися мені штучними, не справжніми. Полонені виглядали просто нещасними людьми, хотілося, щоб доля не була до них надто жорстокою. Якби я вмів молитися, то молився б за них так само, як і за наших людей, котрих привозили до госпіталю з фронтової м'ясорубки. За участь у підготовці лікарняних приміщень – до прийняття поранених я був нагороджений орденом Червоної Зірки. Тим часом звільнено Донбас, і до мене у Мінськ приїхала Таїса. Їй виповнилося 18 років, вона втілила в собі найкращі душевні якості матері, отож читач, мабуть, може уявити, яким щастям був для мене її приїзд. Ніжна, делікатна, вона неждано негадано розбудила в Ірині таку ненависть, що я не знав, як її погамувати то був в спалах якихось темних, сліпих почуттів, котрих я не міг ані зрозуміти, ані тим паче виправдати. Я вже згадував, що Ірина була доброю офіцерською дружиною. Вона ніколи не скаржилася на труднощі фронтового побуту, вміла задовольнятися тим, що нам посилало життя. Але тут раптом виявилися такі риси характеру, які відразу ж породили сумніви щодо моральних якостей моєї дружини. Я був тоді максималістом, вдумуватися у природу жіночих ревнощів не вмів і не бажав. Для мене люди ділилися на добрих і злих, без напівтонів і відтінків. Ірина не могла змиритися з думкою, що у світі є ще одна жінка, яку я люблю не менше, ніж її. І хоча це була любов брата до сестри, Ірина не хотіла розуміти її повну природність – Влаштовувала нам із Таїсою сварки і зрештою змусила її поїхати Простити цього Ірині я не міг Так почалися наші конфлікти, яким згодом судилося розростись до розлуки Водночас я аналізував свої вчинки та почуття, розуміючи, що цим вивчаю людську природу взагалі І ось я збагнув, що не здатний любити жінку тільки за її вроду Мені потрібні від неї ще й доброта, щедрість душі, інакше то буде краса ляльки, а не людини. У Мінську я зробив ще одне відкриття в собі, точніше у своїй психіці. Під час розмінування лікарні та радіозаводу я цілими днями лазив найпотаємнішими закутками, зовсім не думаючи про те, що авіабомба будь-якої миті може вибухнути. Не відчував не те, що страху, а навіть натяку на нього. Та ось пов'язані з розмінуванням тривоги і небезпека закінчилися. Залишилося тільки бомбардування з повітря. Слід сказати, що німецька авіація час від часу знаходила об'єкти для бомбардувань у поруйнованому Мінську. Само собою зрозуміло, що в такі хвилини мені належало бути серед поранених у палатах. І тут виявилося, що при бомбардуванні мою душу сковує страх. Це був, мабуть, підсвідомий залишковий страх від часів, коли в заблокованому Ленінграді під час бомбардувань я безпомічний лежав у ліжку, ждучи, що ось ось на мене впаде стеля. То було страшне й гидке почуття безсилля, безпорадності. Воно травмувало душу, принижувало мою людську гідність. І ось тепер, уже в Мінську, до мене повернулася оця Ленінградська психічна травма. Звісно, тепер я був на ногах. Не почувався безпорадним і тримався так, що ні поранені, ні лікарі, ні медсестри не помічали, як страх мордує мою душу. І все ж таки ці психологічні загадки, ці рефлексивні напади страху завдавали мені чимало клопоту. Перебороти той страх остаточно я так і не зміг. Наступним пунктом, куди мав перебазуватися СЕХ-290, був Каунас. Потужні судебекери вкотилися в Литву, що вразило нас якимось дивним, далеким від воєнних руйнацій затишком. Акуратні будинки з неодмінними квітниками, небачені шосейні дороги, кожна з яких нагадувала дзеркало. На дорогах сотні людей з одягнених зовсім не так, як ми до того звикли. Щось було у цій країні беззахисне і водночас величне. Литва стояла на жорстоких воєнних шляхах, відкрита всім вітрам і всім солдатським примхам, її можна було грабувати і чавити, можна було зрівняти з землею її прекрасні міста, але вона дивилася в очі світові з майже дитячим запитанням «Що я вам лихого зробила? Ідіть собі, не чіпайте мене».